Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahum disanin ilayu middil Wa salam atasliman kathira alma ba'd Alhamdulillah segala puji bagi Allah Yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan Anugerah dan juga karunia yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Dan semoga Allah Swt menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur yang telah dijadikan oleh Allah Azza Wajalla tambahan kenikmatan. Sebagaimana firman Allah: Wa ittaadzanarabbuhum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Inna azabi tashadid Dan ketika Rab kalian Mengabarkan Seandainya kalian bersyukur Maka aku akan tambah kepada kalian Kenikmatan kepada kalian Dan seandainya kalian kufur Menghukuri ni'mat Allah ini saya adabku adalah Adab yang sangat pedih Salam dan salam semoga Senantiasa Allah s.a.w. Dibahkan Kepada Nabi kita dan juga Kudwah kita Yang telah diutus kepada Kita dan seluruh manusia Salam dan salam juga Untuk keluarga beliau, para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka Dengan baik Sampai akhir zaman Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Para Jemaah Umrah, para penziarah Masjid Rasulullah SAW, dan juga para muhimin yang sudah Allah berikan keutamaan bisa tinggal di kota Madinah. Sekedar mengingatkan, di sana ada sebuah hadis yang telah sahih dari Rasulullah SAW yang diriwatkan oleh Al Imam Ibnu Majah di dalam Sunannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam kadang mendatangi masjid hadza. Lam ya'tihi illa liqairin yata'allamuhu aw yu'allimuhum wa huwa bi al-jahidi fi sabilillah. Yang artinya barang siapa yang mendatangi masjidku ini, barang siapa yang mendatangi masjidku ini yaitu masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak mendatanginya kecuali karena kebaikan yang ingin dia pelajari. Datang ke Mesir Nabi, di antaranya adalah ingin mempelajari ilmu agama, mempelajari kebaikan yang ada di sini. Awwalyu alimu atau dia ingin mengajarkan kepada orang lain, mengajarkan al-Quran, mengajarkan bagian dari agama Islam. Boleh mengatakan bahwa bimanzilatil mujahidin fisa billallah. Orang yang demikian keadaannya, selain dia ingin melakukan solat di Mesir Nabawi, juga ingin belajar di Mesir Nabawi atau mengajarkan kepada orang lain, maka kedudukan dia di sisi Allah adalah seperti orang yang mujahid, seperti orang yang berjihad fisa Ini menunjukkan keutamaan yang agung bagi orang yang mau belajar di dalam Masjid Nabawi. Kedudukan dia di sisi Allah adalah seperti seorang mujahid fi dan Jihad fi sabilillah adalah termasuk amalan yang paling agung di dalam agama Islam. Seseorang mengorbankan fisiknya, mengorbankan hartanya, mengorbankan bahkan nyawanya. Jihad fi sabilillah adalah termasuk amalan yang Paling agung di dalam agama Islam Dan orang yang belajar di dalam Masjid Nabawi Atau mengajarkan Maka kedudukan dia adalah seperti Seorang yang berjihad di sabilillah. Dan sekali lagi ini adalah Anugerah dan juga pahala yang besar Oleh karena itu Sejak dahulu di zaman Rasulullah S.A.W Masjid Nabawi sudah menjadi Markas di antara markas Markas ilmu Diajarkan di situ kaum muslimin Diajarkan kepada mereka agama Dibacakan kepada mereka ayat Dibacakan kepada mereka hadith Dilanjutkan oleh para sahabat Para tabi'in Para imam Termasuk di antaranya Al-imam Ash-Shafi'i al Muhammad Ibn Idris Ash-Shafi'i rahimahullah Beliau pernah menimba ilmu Selama beberapa waktu di kota Madinah di masjid Rasulullah SAW belajar dari guru beliau yang mulia, Al Imam Malik ibnu Anas. Imam Udaril Hijrah beliau adalah imamnya berduduk Madinah Belajar dari beliau hadis, belajar dari beliau fikih. Bahkan Al Imam ash syafii menghafal kitab yang dikarang oleh Al Imam Malik ibnu Anas itu kitab Al Muwatta. Menghafal kitab Al-Muadlah Dan membacanya dihadapan Imam Malik Dilanjutkan generasi berikutnya Dan berikutnya sampai di zaman kita Alhamdulillah dengan kemudian dari Allah Terus Masjid Nabawi ini menjadi Di antara markas Di antara markas-markas ilmu Dan bapak-bapak sekarang bisa membuktikan Sekarang habis maghrib, Bisa mengelilingi Masjid Nabawi dan maka akan melihat setiap pojokan di antara Pojokan-pojokan Mesir Nabayu Ada seorang sheikh Ada seorang muallim Ada seorang guru yang mengajarkan kepada muridnya Bahkan termasuk orang-orang yang berziarah Bukan hanya orang mukimin Yang bisa mengambil faedah Tapi orang yang melakukan umrah Meskipun di sini hanya dua hari, tiga hari Datang ke Mesir Nabayu hanya berziarah melakukan salat di Masjid Nabawi maka di sana ada khidmah ada pelayanan khusus bagi orang-orang yang berziarah. Di sana ada syekh-syekh yang siap duduk di bawah tiang mengajarkan kepada kita agama kita. Dari yang paling dasar termasuk di antaranya mempelajari Al-Fatihah. Mempelajari Al-Fatihah bagaimana kita membaca Al-Fatihah dengan baik dan juga benar. Mempelajari masalah aqidah, mempelajari masalah fikih. Oleh kerana itu orang yang sudah dimudahkan oleh Allah Azza Wajalla datang ke kota Madinah, hendaklah dia bisa mengambil manfaat di sini. Bagaimana dia meskipun hanya sekali satu atau dua hari di kota Madinah, dia bisa mempelajari sesuatu di dalam agama ini, belajar di masjidnya Rasulullah SAW ditulis sebagai orang yang pernah belajar di masjidnya Rasulullah SAW dan ini adalah syaraf, ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. bisa menjadi seorang talib, ta bisa menjadi seorang penuntut ilmu agama di masjid Rasulullah SAW ini adalah tadkir hanya sekedar mengingatkan kepada para jamaah sekalian dan saya sendiri tentang keutamaan di antara keutamaan keutamaan masjid Nabawi. Maka setelahnya kita lanjutkan pelajaran atau majlis yang ke-25 dari pembahasan kitab al aqidah atau Hawiyah yang dikarang oleh Al Imam Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad atau Hawi, rahimahullah, seorang ulama yang meninggal pada tahun 321 Hijriah. Meninggal pada tahun 321 Hijriah Dan kitab ini berisi tentang akidah Bagaimana namanya Dan akidah adalah ilmu yang paling penting Di dalam agama Islam Yang wajib dipelajari oleh seorang Muslim Dan juga Muslimah Dan hukumnya adalah Fardu Ain Hukumnya adalah Fardu Ain Wajib bagi masing-masing dari kita Untuk mempelajari ilmu akidah ini Belum mengatakan setelahnya wala yakhruju al-'abdu min al-iman illa bi juhudin illa bi juhudin ma adkhalahu fi wala yakhruju al-'abdu min al-iman illa bi juhudin ma adkhalahu fi bilamatan rahmahullah dan tidak keluar dan seorang hamba tidak keluar dari iman Kecuali apabila dia mengingkari Apa yang memasukkan dia ke dalam agama Islam Beliau mengatakan Dan seorang hamba tidak keluar dari keimanan Sehingga dia mengingkari Apa yang memasukkan dia ke dalam agama Islam Yang memasukkan dia ke dalam agama Islam adalah dua kalimat Syahadat Ashadu Allah ilaha ilallah wa anna muhammadan rasulullah inilah yang memasukkan seseorang ke dalam agama Islam sebagaimana sabda Nabi SAW alaihi wasallam an ubatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqama as-salat wa yuqimi as-salat wa az-zakat fa idza asamu fa idza fa'alu dhalik asamu minni lima amalu amalu Illa bihaqqil islam Wahisabuhum ala Allah Kemudian mengatakan Sallallahu alaihi wa Aku diberitakan untuk memerangi manusia Yaitu memerangi orang-orang kafir Sampai mereka bersyahadat La ilaha illallah Dan bersyahadat Muhammad Rasulullah Kemudian mendirikan sholat Kemudian membayar zakat Maka apabila melakukan ia ya demikian Telah terjaga dariku Harta mereka dan juga darah mereka, yaitu apabila sudah masuk ke dalam agama Islam, terjaga darahnya tidak boleh dibunuh tanpa terjaga hartanya tidak boleh diambil hartanya tanpa hak. Wahisah bermaklum Allah dan hisab mereka adalah atas Allah. Inilah yang memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Boleh mengatakan bahasanya seorang hamba tidak keluar dari iman, tidak keluar dari agama Islam. Kecuali apabila dia mengingkari dua kalimat syahadat Kecuali apabila dia mengingkari dua kalimat syahadat Yang pertama adalah Mengingkari kalimat la ilaha illallah Mengingkari maknanya Dan la ilaha illallah Artinya adalah tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah Apabila seseorang mengucapkan ucapan ini mengatakan asyhadu alla ilaha illallah berarti dia telah bersaksi, berjanji bahwa tidak ada sesembahan yang dia sembah kecuali Allah. Karena dialah yang berhak untuk disembah. Apabila seseorang setelah mengucapkan ucapan ini kemudian dia mengikari dan mengatakan bahwasanya di sana ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dia meyakini Setelah mengucapkan ucapan ini Dan masuk Islam kemudian dia Meyakini yang sebaliknya dan mengatakan Di sana ada sesembahan yang berhak disembah Kecuali yang berhak disembah selain Allah Mengatakan bahasanya Wali boleh disembah Atau mengatakan Nabi boleh disembah Matahari boleh disembah dan seterusnya Maka orang yang demikian Keluar dari agama Islam Karena dia mengikari apa yang sudah dia ucapkan sebelumnya, yaitu mengingkari kalimat syahadat yang pertama, atau dia mengingkari syahadat yang kedua. Asjadu anna Muhammad dan Rasulullah. Aku bersaksi bahsayanya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian setelah itu dia mengingkari dan mengatakan Muhammad bukan Rasulullah. Mengingkari Rasulullah, Rasulullah saw dia mengatakan bahasanya Muhammad bukan Rasulullah berarti dia mengingkari orang yang demikian maka telah keluar dari agama Islam meskipun sebelumnya dia sudah mengucapkan dua kalimat ini tapi kalau setelahnya dia membantah dan mengingkari dua kalimat syahadat maka yakhrut minal iman maka dia keluar dari keimanan dan ucapan beliau illa kecuali seakan-akan ia mengeluarkan seseorang dari agama Islam hanya perkara ini, karena beliau mengatakan: "Walaikumulubul Abdu min iman illa bi-juhudi ma'aduhaluh fih." Seseorang hamba tidak keluar dari agama, dari agama Islam dari keimanan, kecuali apabila dia mengingkari apa yang memasukkan dia ke dalam agama Islam. Ucapan beliau ini seakan-akan. Yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam adalah hanya perkara ini Yaitu mengingkari Mengingkari juhudud artinya mengingkari dengan lisanya Mengingkari dengan lisanya tentang dua kalimat syahadat Dan ini adalah termasuk ucapan yang dikritik oleh para ulama rahimahullah Yaitu ucapan beliau: "Walayakurujul amtu binal iman, illa bi johudi. Ma ada pula hubi. Seakan-akan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam hanya satu saja. Yaitu apabila seseorang mengkari dua kalimat syahadah. Padahal, dalam perkara Islam, perkara-perkara yang membatalkan Islam seseorang ini banyak. Perkara yang membatalkan keislaman ini banyak." Bukan hanya sekedar juhud Bukan hanya sekedar mengingkari Syahadah la ilaha illallah atau mengingkari dua dua kalimat syahadah Di sana ada na'wakil islam, Di sana ada pembatal-pembatal keislaman yang lain Yang apabila dilakukan oleh seseorang Baik itu berupa pembatal keislaman yang berupa lisan Atau pembatal keislaman yang berupa perbuatan atau batal keislaman yang berupa Perbuatan hati Maka seseorang bisa keluar dari agama islam Bukan hanya sekedar Juhudud Pembantah atau mengingkari dua kalimat syahadat Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama Lebih dari seratus Satu ratusan pembatal-pembatal keislaman Dan sebagian Menulis sebuah kitab Yang ringkas, yang judulnya adalah Nawakidul Islam Edir Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Beliau memiliki sebuah kitab Nawakidul Islam dan menyebutkan di situ Sepuluh Di antara perkara-perkara Yang bisa membatalkan keislaman Seseorang Dan sepuluh perkara tersebut Bukan pembatasan Tapi itu adalah Perkara yang sering terjadi dan paling menyebar dilakukan oleh manusia. Di antaranya disebutkan oleh beliau syirik. Disebutkan oleh beliau sihir dengan berbagai macamnya. Baik berupa pelet yang menjadikan manusia cinta atau berupa sorf yang bisa memalingkan seseorang dari kecintaan Memisahkan antara suami dengan istri Memisahkan antara seorang teman dengan temannya Jadi antara hal yang membatalkan keislaman seseorang adalah Mengejek bagian dari agama Islam Mengejek Allah Mengejek Rasulullah SAW Menghina Al-Quran Ini adalah termasuk pembatal keislaman Demikian pula Seseorang meyakini bahasnya boleh untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW Boleh seseorang keluar dari syariatnya Rasulullah SAW Setelah diutusnya beliau maka ini juga termasuk membatal keislaman Atau membenci apa yang datang dari Rasulullah SAW Meskipun dia melakukan Tapi kalau dia benci dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW Makanya bisa membatalkan keislaman seseorang Dan disebutkan oleh di antaranya adalah Menjadikan perantara antara kita dengan Allah Azza wa Jal Menjadikan perantara wasilah antara kita dengan Allah Berupa wali-wali, berupa orang yang soleh Kemudian berdoa kepada mereka Meminta kepada mereka syafa' dan seterusnya Ini juga termasuk yang membatalkan keislaman seseorang jadi menunjukkan bahasa yang pembatal keislaman bukan hanya satu. Dan para ulama menulis tentang lawak itu di pembatal pembatal keislaman tujuannya adalah supaya mengingatkan kita, mengingatkan kita jangan sampai kita terjerumus ke dalam pembatal pembatal keislaman tersebut. Karena apabila seseorang masuk ke dalam ag ke agama keagama Islam menjadi yang melakukan salah satu di antara nawaqidhul Islam maka dia bisa batal dan keluar dari agamanya. Kita di dalam beragama bukan hanya mempelajari kebaikan saja. Untuk diamalkan, tetapi kita juga mempelajari mengetahui perkara yang buruk supaya kita bisa menghindari perkara yang buruk tersebut. Karena orang yang tidak mengetahui atau tidak mempelajari perkara yang jelek Amalan yang buruk maka dikhawatirkan dia tersesat ke dalam perkara tersebut seorang syair mengatakan maraftu syarra la li syarrin walakin li tawqihi dan lam ya'rif syarra min al khair ya faqih demikian ya mengatakan aku mengetahui atau mempelajari perkara yang jelek bukan untuk melakukan kejelekan tersebut. Aku mengetahui perkara yang jelek bukan untuk melakukan kejelekan tersebut. Kemudian belmaka kan dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Kita mempelajari nawaqidul Islam tujuannya adalah untuk menjaga diri kita dan orang-orang yang kita cintai dari azzurumus ke dalam umat Islam. Seorang sahabat yaitu Hudzaifah bin al-Yamman radhiyallahu beliau pernah datang, "Kuntu as'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an sya." Beliau walil radhiyallahu anhu, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." وَأَنَا أَسْأَلُهُ عَنِ شَحْ مَقَوْ قَتَىٰ أَنْ أَقَعَفِيهِ Mudaifah beliau mengatakan Dahulu manusia bertanya kepada Nabi SAW Tentang kebaikan Dahulu manusia bertanya kepada Nabi SAW Tentang kebaikan Dan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan Kenapa? Takut apabila terjerumus ke dalam kejelekan tersebut Belajarilah wafidul Islam tujuannya bukan untuk mengkafirkan manusia mengeluarkan manusia yang lain dari Islam bukan tetapi untuk menjaga diri kita jangan sampai kita termasuk terjerumus ke dalam ke dalam tersebut di dalam hal yang mengeluarkan kita dari agama Islam ini menunjukkan kepada kita bahwa nawaqil Islam yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam ini banyak dan bukan seperti yang disebutkan oleh pengarang di sini Bahasanya yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam Hanya satu yaitu Mengingkari dua kalimat syahadat Dan tidak ada Kitab yang sempurna Kecuali Al-Quran Kitab Al-Aqidah Tuhawiyah Dibuji oleh para ulama Dan dikarang oleh seorang ulama Seorang alim Yang diakui keilmuannya Tetapi bukan berarti kitabnya adalah Kitab yang Maksud, bukan berarti kita beli ini itu Allah tidak Al atau adalah kitab yang maksud, kitab yang tidak ada salahnya. Allah swt hanya menjadikan Ismah penjagaan hanya kepada kitabnya. Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang terjaga dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Allah swt mengatakan Inna nhamun azalna al-dikra wa inna lamu la Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami akan menjaga Al-Quran. Dan Allah mengatakan Kenal, Ya Tinggal di Rumahnya Diahi, Walau Min Khafhi dan Min Hakim Min Al-Quran tidak akan kedatangan, tidak akan masuk di dalamnya kebatilan, baik dari depannya maupun dari belakangnya diturunkan oleh Allah Azza Wajalla. Adapun kitab yang lain bagaimanapun. Bagusnya bagaimanapun dipuji oleh para ulama, tapi pasti di sana ada kekurangan. Termasuk di antara kita malakidah atau hawiyah. Bukan berarti kita mempelajari dan menasihati orang lain untuk mempelajari, kemudian tidak ada kesalahan di dalamnya. Dan seorang alim, bagaimanapun sampai pada derajat yang tinggi di dalam keilmuan, maka dia tidak maksum. Dia tidak ma'zum, dia tidak terlepas dari kesalahan Yang ma'zum adalah yang dijaga oleh Allah seperti para Nabi dan juga para Rasul alaihi wasallam Dijaga oleh Allah dari kesalahan Yang berkaitan dengan penyampaian wahyu, tidak ada di antara mereka yang salah di dalam menyampaikan wahyu Dan mereka itu para Nabi dan Rasul dijaga dari dosa-dosa besar Adapun manusia biasa seperti kita Dan juga para ulama dan mereka juga manusia Bagaimanapun ilmu yang mereka miliki Bagaimanapun tinggi derajat mereka dalam keilmuan Maka pasti mereka ada kekurangan Dan di sana ada ilmu yang tidak mereka ketahui Bahkan sampai derajat Abu Bakar dan juga Umar Abu Bakar r.a adalah orang yang paling awdol di antara umat Islam. Kemudian setelahnya Umar bin Khattab. Keduanya itu Abu Bakar dan Umar mencapai taraf yang tinggi di dalam ketakwaan, di dalam keimanan, di dalam ilmu. Tapi tidak semua hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada Abu Bakar dan juga Umar. Di sana ada sebagian hadis yang tidak diketahui oleh Abu Bakar dan di sana ada sebagian hadith yang tidak diketahui oleh Umar bin Khattab seperti misalnya bagian bagi seorang nenek di dalam warisan atau seorang kakek tidak diketahui oleh Abu Bakar, dan, Abu Bakar dan di sana ada sahabat yang lain yang mendengar dari Rasulullah SAW atau mengetahui kejadian yang berlangsung bersama Rasulullah SAW dan mereka mengetahui bagian dari seorang kakek atau seorang nenek Umar bin Khattab radhiyallahu ketika beliau radhiyallahu bersama tentaranya bersama para sahabatnya bersama rombongannya datang ke Syam kemudian tiba-tiba sesampai -tiba, di luar Syam. Syam, ini adalah daerah sekitar Masjidil Aqsa dan Umar bin Khattab saat itu tinggalnya di kota Madinah, Mengadakan perjalanan menuju Syam Ketika di luar negeri Syam Datang kabar kepada beliau tentang Terjadinya ta'un Di Syam Yaitu wabah penyakit yang Membawa korban yang cukup banyak Meninggal setiap hari ratusan atau ribuan Jadi dilarakan dengan ta'un Maka Umar bin Khattab pada saat itu bermusyawarah dengan rombongannya, bermusyawarah kepada bermusyawarah dengan muhajirin, bermusyawarah dengan orang-orang ansar bermusyawarah dengan orang-orang yang masuk Islam ketika Al-Fatih ketika dibukanya kota Mekah dan seterusnya bertanya kepada mereka apa yang kita lakukan apakah kita terus melanjutkan perjalanan dan masuk ke Syarq atau kita pulang kembali ke kota Madinah Maka para sahabat Saat itu berselisih pendapat Ada di antara mereka yang mengatakan Kita pergi di syaf dan melanjutkan perjalanan Kita sudah jauh meninggalkan kota Madinah Bagaimana kita kembali tanpa ada hasil Dan ada di antara mereka yang mengatakan Kita kembali ke kota Madinah Dan tidak usah kita melanjutkan perjalanan Karena dikhawatirkan kita juga terkena seperti yang menimpa orang-orang syah. Kemudian akhirnya Umar bin Khattab membuat sebuah keputusan pulang ke kota Madinah. Tidak melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba datang Abu Rahman bin Auf. Dan saat musyawarah dia tidak berada di tempat. Ada keperluan yang menjadikan dia keluar dari rombongan. Datang ke Umar bin Khattab dan juga para sahabat yang bersama beliau Kemudian mendengarkan kisahnya Mendengarkan kejadian yang terjadi Kemudian dia mengatakan Aku mengetahui ilmu ini dari Rasulullah SAW Aku mengetahui sebuah ilmu dari Rasulullah SAW Itu hadis Rasulullah SAW Yang isinya Apabila terjadi Sebuah wabah penyakit Sebuah kaum di sebuah tempat Maka janganlah kalian memasuki tempat tersebut Apabila terjadi ta'un Di sebuah tempat yaitu Penyakit yang membawa perbanan yang banyak Maka janganlah kalian memasuki daerah tersebut Dan apabila kalian Berada di dalam daerah tersebut Dan terjadi ta'un Maka janganlah kalian keluar dari daerah tersebut Kalau masih berada di luar Jangan masuk Tapi kalau sudah berada di dalam Maka jangan dia keluar Kenapa? Karena dikhawatirkan akan lebih banyak korbannya Hadis ini didengar oleh Abdul Rahman bin A'ub Tetapi tidak didengar oleh siapa? Umar bin Khattab Itu kan bahasanya Kesempurnaan hanya milik Allah Umar bin Al-Khattab Demikan mula Abu Bakar al-Siddiq Mula Zaman Dan bersamanya beliau berdua kepada Rasulullah SAW Adalah waktu yang sangat panjang Sri Nabi saw. mengatakan katakan, ana, wa Abu Bakar wa Umar. Khairah tu ana, wa Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Dan seluruh peperangan Nabi saw. Yang diikuti oleh Nabi saw. Pasti di situ ada Abu Bakar dan juga Umar. Senantiasa melayzah dan melazimi Rasulullah saw." Tapi bukan berarti mereka berdua tahu semua hadis dari Rasulullah SAW Di sana ada hadis yang tidak pernah didengar oleh Abu Bakar dan Umar Mungkin itu Abdullah bin Abbas Ketika beliau pernah menjelaskan kepada sebagian orang Di zaman beliau Tentang sebuah perkara Menjelaskan dengan dalilnya Kemudian ada sebagian orang yang mengatakan Loh, Tetapi Abu Bakar mengatakan demikian Umar mengatakan demikian Tetapi Abu Bakar mengatakan demikian Umar mengatakan demikian Ingin membantah Ucapan Nabi SAW dengan Ucapan manusia biasa Maka Abdullah bin Abbas Dengan sangat parah berlematakan Yusiku ayyanzil alaikum hijaran deminah sama Aku nu qawla qawla kaw, qawla rasulullah s.a.w. Wa taquluna qawla Abu Bakar wa uhar. Boleh mengatakan, hampir-hampir turun kepada kalian hujan batu dari langit. Hampir-hampir turun kepada kalian hujan batu dari langit. Mengapa? Aku mengatakan Rasulullah s.a.w. bersabda. Kemudian kalian mengatakan, tetapi Abu Bakar mengatakan. Tetapi Umar mengatakan demikian. Ingin membantah ucapan Rasulullah SAW dengan ucapan manusia biasa. Hanya terhadap perkara ini haramkan. Al-Isma' kesempurnaan menjaga hanya kepada orang, orang yang Allah jaga. Adapun manusia biasa, bahkan itu setingkat sahabat orang jalanmu, maka mereka bukan orang yang maksum mereka adalah orang-orang yang mulia. Dan kita diperintahkan untuk menjaga keberkatan mereka, mengikuti apa yang mereka lakukan, tetapi tidak boleh kita meyakini bahasanya para sahabat adalah orang-orang yang maksum orang yang terjaga dari kesalahan. Mungkin saja mereka bersalah, karena mereka adalah manusia biasa seperti kita. Masuk di dalam keumuman hadis Nabi SAW, bunuh ibni Adam kota. Setiap anak Adam adalah kota memiliki kesalahan. Demikian pula para ulama Kalau keadaan Abu Bakar demikian Dan keadaan Umar demikian Tidak maksud dari kesalahan Lalu bagaimana dengan Ulama-ulama yang terhormat Yang kita hormati mereka Yang kita muliakan mereka Bagaimanapun tinggi Kedudukan mereka di dalam Islam Di dalam ilmu Tetapi bukan berarti mereka lepas dari kesalahan Termasuk di antaranya Al-Imam Al-Tahawi yang mengarang kitab ini Beliau sudah berusaha beri dengan sungguh-sungguh menulis Dan berusaha untuk mencari kebenaran Tetapi belum tentu Apa yang beliau tulis adalah semua benar Mereka itu dikritik oleh para ulama tentang ucapan beliau ini Bahasanya yang mengeluarkan seseorang dari Islam Hanyalah orang yang membantah dua kalimat sahana Di sana ada nawakidul Islam yang lain Yang juga bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam dan ini menunjukkan pentingnya kita belajar dari guru Yang mempelajari agama ini dari guru Dari seorang mu'alim Dan bukan kita mencukupkan diri dengan membaca kitab sendiri Ya, Kemudian kita tidak mengikuti pengajian-pengajian Tidak mempelajari dari seorang ustaz, dari seorang guru, dari seorang syekh. Karena dikhawatirkan seperti ini Artinya dia Membaca sesuatu yang sebenarnya salah Kemudian tidak ada yang mengingatkan Sehingga dia terjerumus ke dalam kesalahan Belajar dari seorang ustaz Dan ia adalah Contoh yang dilakukan oleh para pendahulu kita Dari zaman dahulu Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para imam Mereka bukan mempelajari kitab sendiri tetapi mereka pergi Bahkan pergi-pergi yang jauh Perjalanan yang jauh belajar dan ilmu dari seorang syekh, dari seorang alim selain mempelajari ilmu dari mereka, juga mempelajari adab sopan santun bagaimana bersikap dan seterusnya dan inilah yang harusnya dilakukan oleh seorang taulibul ilmu dan di zaman sekarang ini dibuka teknologi secara luar biasa sehingga semuanya bisa dilakukan secara online, semuanya bisa dilakukan dalam jarak jauh, termasuk diantaranya adalah menuntut ilmu. Tapi kita tidak boleh merasa cukup dengan menuntut ilmu dari internet, ya dari TV dan stasiun. Datang kita ke majelis ilmu, bersimpuh di hadapan ustadz, di hadapan para ulama, bertanya kepada mereka, mempelajari adab, sopan santun dari mereka. Ini dan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang tidak mencukupkan diri dengan dengan apa teknologi yang ada di zaman sekarang. Kemudian lima tersebut wal iman Wal iqraru bil lisan wa tasdiq bil janan wa jami'u ma an rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayan kulluhu haqq. Boleh mengatakan dan iman adalah apa yang diucapkan oleh lisan dan apa yang dibenarkan oleh hati. Boleh mengatakan wal iman hua al iqrar bil lisan watsdiq bil janan. Dan iman adalah mengucapkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Ucapan boleh ini juga termasuk yang dikritik oleh para ulama. Itu ketika beliau mendefinisikan iman dengan dua perkara Yang pertama adalah apa yang diucapkan oleh lisan Dan apa yang diyakini atau yang dibenarkan oleh hati seseorang Definisi ini adalah definisi yang kurang Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Al-iman wa al-ikraru bil lisan Wa al-Tasdiq bil janar Wa al-amalu bil arkan yang dinamakan dengan iman adalah Yang diucapkan dengan lisan Dan apa yang dibenarkan oleh hati Dan yang diamalkan oleh anggota badan Inilah pengertian iman Menurut ahlu sunnah wal jamaah Bahasanya iman Terdiri dari Tiga perkara yang diucapkan Dengan lisan, ini adalah bagian dari keimanan Dan apa yang dibenarkan oleh hati Maka ini juga bagian dari keimanan Amalan yang dilakukan oleh seseorang. Amalan-amalan anggota badan yang dilakukan oleh seseorang maka itu juga termasuk bagian dari keimanan. Ini adalah pengertian Ahlussunnah Wal Jamaah. Ada apa yang disampaikan oleh pengarang di sini mapenya adalah definisi yang kurang. Dan di sana ada sebagian yang mendefinisikan dengan definisi ini cuma ini adalah definisi yang kurang bahkan di sana ada aliran yang menyimpang yang mereka mencukupkan iman dengan ucapan lisan Dan mereka adalah Al-Karamiyah Mereka mengatakan rasanya iman seseorang itu adalah apa yang diucapkan oleh lisan Meskipun tidak diyakini di dalam hatinya Seandainya seseorang mengatakan Ashadu an la ilaha illallah Wa anna muhammad dan rasulullah Tanpa meyakini dalam hatinya, maka dia adalah seorang muslim Karena iman menurut mereka adalah yang diucapkan oleh lisan saja Tidak dilihat hatinya, tidak dilihat amalannya Kalau dia sudah mengucapkan dengan lisan, maka dia adalah seorang yang muslim, seorang yang beriman, sudah cukup Sehingga menurut mereka dengan definisi ini Dan definisi ini adalah definisi yang salah Menurut definisi ini berarti Seorang munafik dia adalah orang yang Muslim Menurut definisi ini Yang mengatakan bahasanya Keimanan cukup dengan lisan Berarti orang munafik adalah orang yang Muslim Karena mereka juga mengucapkan Asyadu an la ilaha illallah Mengatakan Asyadu anna muhammadan Rasulullah Allah berfirman, "Jika jauhkan munafiqun, "maka mereka berkata, "Kami bersaksi bahawa Engkau adalah Rasul Allah, Allah yang mengetahui Engkau adalah Rasul, Apabila datang badamu, orang-orang munafik mereka mengatakan, "Kami bersaksi bahawa sesungguhnya Engkau adalah Rasulullah bersaksi di hadapan Nabi saw. "Kami bersaksi." Bersyahadat bahasa yang adalah Rasulullah Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh Dan Allah tahu bahasa yang adalah Rasulnya Wallahu yashadu innal munafiqin ala katibun Dan Allah bersaksi bahasanya orang-orang munafik mereka dusta Ucapan mereka adalah ucapan dua kalimat syahadat Tetapi mereka berdusta karena mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya Tidak percaya dengan dua kalimat ini dan orang-orang yang munafik bukan orang-orang beriman orang-orang yang munafik bukan orang-orang yang beriman Allah SWT wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum mu'minun wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir di dalam awal surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan tiga golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian Yang kedua adalah orang-orang yang kafir. Kemudian Yang ketiga adalah orang-orang yang munafik. Menunjukkan ketakwaan di dohir, di luar. Tetapi mereka menyembunyikan kegufuran di dalam hatinya. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang munafik. Allah mengatakan wa Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan hari akhir wa ma hum bimumin tetapi mereka bukan orang-orang yang beriman Orang-orang munafik jika mengatakan kami beriman kepada Allah Bahkan mereka mengatakan, kami beriman dengan hari akhir Tapi mereka mendustakan di dalam hatinya Dan Allah mengatakan Wama um Dan bukanlah mereka orang-orang yang beriman Orang yang hanya mengucapkan dengan lisan Dan tidak diyakini dengan hati Maka dia bukan orang yang beriman Lalu bagaimana orang-orang karamiya Mengatakan bahawa cukup iman dengan apa? Dengan lisan dan ada di antara mereka yang menyimpang dan mengatakan warisanya iman cukup dengan hati. Apabila hati kita sudah membenarkan, sudah ma'rifah, sudah mengetahui, maka itulah yang dirapakan dengan keimanan. Meskipun ucapan tidak mengucapkan dan kita tidak mengamalkan dengan anggota badan kita, tetapi kalau hati sudah tasdik, sudah membenarkan maka itu sudah cukup dan dia adalah orang yang beriman. Dan ini adalah juga ajaran yang sesat dan ajaran yang menyimpang di dalam agama Islam. Mengatakan bahwasanya iman cukup dengan apa yang ada di dalam hati kita. Apabila seseorang sudah ma'rifah, sudah mengetahui maka itu adalah itulah iman dan dia sudah menjadi seorang yang beriman. Meskipun tidak mengucapkan dengan lisan, meskipun tidak mengucapkan dengan, tidak melakukan dengan perbuatannya. Sekali lagi ini adalah ajaran yang menyimpang dari jalan yang lurus. Dan di dalam Al-Quran Allah Swt menyebutkan bahasanya di antara keyakinan orang-orang musyrikin itu orang-orang musyrikin yang diutus. Di antara mereka Rasulullah SAW itu musyrikin Quraisy, Ternyata mereka juga ma'rifah Mereka juga mengenal Allah Azza Wajalla. Jangan dikira bahasanya mereka tidak mengenal Allah Mereka mengenal Allah Makanya ada di antara mereka yang namanya Abdullah Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran Yang menunjukkan bahasanya orang-orang musyrikin tersebut juga mengenal Allah Wala insa'al tahum Siapakah yang khalaq as-samawati wal ardh? La yaqulunillahi. Seandainya kalian, seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka itu orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Bisa mereka mengatakan Allah. Seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Bisa mereka mengatakan siapa? Allah. Menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka juga mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka juga mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Mengenalnya mereka kepada Allah Tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam Makanya diberangi oleh Rasulullah S.A.W Karena mereka tidak mengucapkan dengan lisanya Tidak mengatakan La ilaha ilallah Muhammad Rasulullah Dan mereka tidak amalkan dengan perbuatannya hanya sekedar ma'rifah, di dalam hatinya bahasanya mereka mengenal Allah Azhar Azhar. Maka diberangi oleh Rasulullah SAW. Orang-orang Yahudi mengenal Nabi SAW Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Al-lazina atainahumul kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, di antaranya adalah orang-orang Yahudi, Yakribuna Hukama, Yakribuna Abna Ahum. Mereka mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Bagaimana orang mengenal anaknya? Tahu kapan dia lahir, kapan dia di mana dia dilahirkan, siapa namanya, umurnya berapa, apa hobinya dan seterusnya sangat mengenal Demikianlah orang-orang Yahudi mengenal Rasulullah SAW dan tahu bahasa beliau adalah. Nabi yang diutus terakhir oleh Allah azza wajalla dan bahasanya kewajiban mereka adalah beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak beriman dan tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sedikit saja di antara mereka dan Allah mengumumkan mereka sebagai ahlul kitab mereka adalah orang yang kafir tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka mengenal di dalam hatinya. Menunjukkan puasanya hanya mengenal di dalam hati, tidak cukup. Iman hanya dengan hati saja, tidak cukup. Dan ahlu sunnah wal jamaah, Allah telah memberikan hidayah memberikan taufik kepada mereka. Mengatakan puasanya iman adalah tasdikun bil janan. Wal qawlun bil lisan wal amalun bil alqad. Dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan juga diamalkan dengan perbuatan. Inilah iman mencakup hati lisan dan juga perbuatan. Dan Di antara hal yang menunjukkan demikian ayat dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama al-mu'minu na'dza ila idha dzikrullah wajadtu kunu ma idza tuliyas alaihim ayatuhum jazadhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah yuqeemuna as-salaata wa mimmaa razaqnahum yunfiqun ulaa'ika humul mu'minuuna haqqan lahum darajaatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun orang-orang yang beriman yang sempurna keimanannya sesungguhnya mereka sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila diingatkan tentang Allah bergetar hatinya Disebutkan tentang Allah bergetar hatinya Menunjukkan bahawa saya iman Termasuk di antaranya apa yang ada di dalam hati seseorang Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah apabila disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya Dan apabila dibacakan kepada mereka Ayat-ayat Allah SWT maka menambah keimanan pada diri mereka Kemudian Allah menyebutkan sifat mereka Al-ladhina yukimunas-salah wa mimma razaqnahum yufiqun di antara sifat mereka orang-orang beriman adalah mendirikan salat Nah mendirikan salat ini adalah amalan anggota badan lanjutkan bahasa sifat orang yang beriman adalah mengamalkan dengan anggota badannya dengan hatinya dengan dengan amalan anggota badannya dia menaati Allah azza wajalla bahawa mima raja penamu dan mereka menginfakkan dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka ini adalah amalan dengan anggota badan tidak cukup tidak cukup dengan hati tidak cukup dengan lisan tapi dia beriman dengan hatinya dengan lisannya dan juga dengan anggota badannya. Jadi Dalam sebuah hadis yang diwariskan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu beliau saw mengatakan al imanu bid'oon wasitu nasybah iman itu ada enam puluh cabang lebih ada dalam sebuah riwayat witun wa sab'un syubah 70 cabang lebih kemudian disebutkan fa'alaha qaul la ilaha illallah wa adanahha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'bahun minal iman Fa'ala ha kaumulul ilaha illallah. Yang paling tinggi di antara cabang-cabang keimanan tersebut adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah termasuk bagian dari keimanan. Boleh mengatakan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Baik, beliau mengatakan yang paling tinggi adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Dan ini adalah ucapan lisan. Dan ini adalah cabang dari keimanan, menunjukkan bahasanya iman mencakup diantaranya ucapan lisan. Kemudian beliau mengatakan iman wa adnaha iman tatalaga anitarin. Yang paling rendah, cabang yang paling bunda adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan bagaimana menyingkirkan gangguan dari jalan adalah dengan perbuatan, dengan anggota badan. Berarti lisan mengucapkan dengan lisan termasuk iman, yaitu ucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, menyingkirkan gangguan dari jalan ini adalah amalan, anggota badan termasuk juga keimanan. Kemudian ada qana wal hayau syu'batun minal iman dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Terasa malu letaknya di mana? Di dalam hati. Menunjukkan bahasanya lisan anggota badan demikian pula dengan hati, inilah yang dinamakan dengan keimanan. Bukan hanya dengan lisan saja, bukan hanya dengan hati saja. Tetapi iman adalah mencakup tiga perkara ini. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. itu di sini beliau dikritik oleh para ulama dan sekali lagi kita mengkritik bukan berarti kita merendahkan para ulama tidak. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya para ulama tidak maksud dan kita diperintahkan untuk menghormati para ulama. Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Bagaimana kita tidak menghormati para pewaris Para Nabi, Alaihissalam. Dan Allah mengatakan, Inna ma yaqshallaha min ibadihin. Ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya hemma adalah para ulama. Kita diharuskan untuk menghormati, menjaga harga diri seorang ulama. Tapi tidak boleh kita meyakini bahawa mereka maksud di dalam ilmunya. Tidak boleh kita meyakini bahawa seluruh ucapan Imam Syafi'i pasti benar. Seluruh yang diucapkan oleh kiai pasti benar Seluruh yang diucapkan oleh Ustaz pasti benar, tidak boleh Karena yang benar semuanya hanyalah Rasulullah SAW Al-Imamu Malik, Guru dari Imam Syafi'i Belum pernah mengucapkan dan duduk di dalam masjid nabawi Di hadapan para muridnya Mengingatkan kepada mereka tentang Bahwasannya seorang alim itu tidak maksud di dalam ucapannya. Boleh mengatakan, "Pulun yuqatul bayuratun minkaulihi, ilah sahih bahdulkom." Boleh mengatakan yang artinya setiap kita bisa diambil dan bisa ditanggih ditinggalkan ucapannya. Setiap kita bisa diambil dan ditinggalkan ucapannya. Illa sahibah adalqabar kecuali yang dikuburkan di tempat ini Yaitu Rasulullah SAW Sambil menuju kepada kuburan Rasulullah SAW Ini masing-masing para ulama Baik Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Bisa diambil ucapannya dan juga bisa ditolak Tapi kalau Rasulullah SAW Maka ucapan itu tidak boleh ditolak tidak orang itu tahu, fala warabik, lai yuminul hatta yuhakimuka, fi ma shajra bainam, thumma la yadinu fi al fuzim harajan, mimma wa yasallim taslimu. Demi Allah, demi Rabbmu, tidak akan beriman mereka sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim, dan mereka tidak merasa berat hatinya untuk menerima keputusan Rasulullah SAW. Dan mereka menyerahkan diri dengan. Sebenar-benar penyerahan. Inilah sikap seorang mu'min. Walaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayamun alaikum alfiyaratul min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mu'min, yang laki-laki maupun wanita, apabila Rasulullah SAW, apabila Allah dan juga Rasulnya sudah menentukan sebuah keputusan, kemudian mereka memiliki keputusan, memiliki pilihan yang lain. Selain Rasulullah SAW bisa diambil dan bisa ditolak ucapannya Termasuk di sini ucapan pengarah rahmat Kita hormati beliau sebagai seorang ulama dan kita doakan Ia ya dengan rahmat, dengan ampunan Tetapi kesalahan tidak boleh kita ikuti Harus kita terangkan dan kita jelaskan bahawa ini adalah ucapan yang bertentangan dengan dalil Dan bukan berarti kita merendahkan ulama, bukan berarti kita menjatuhkan ulama Meninggalkan mereka semuanya, tidak Karena kalau setiap kesalahan seorang ulama Kemudian kita tinggalkan Maka tidak akan tersisa ulama Seandainya seorang alim Setiap kali dia bersalah Kemudian kita tinggalkan Dia secara keseluruhan, maka tidak akan tersisa Ulama, karena masing-masing dari mereka Pasti memiliki kesalahan Jadi Harga diri dan juga kehormatan para ulama Harus kita jaga Tapi kesalahan tidak boleh kita ikuti Wa jami'u ma sahha 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayan kulluhu haqq. Jadi apa yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari syariat dan juga penjelasan semuanya adalah benar. Apa yang sudah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka semuanya adalah benar. Harus kita yakini itu adalah hak dari Allah azza wajalla. Kalau sudah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Baik itu hadis yang mutawatir Hadis yang ahad Dengan berbagai jenisnya Kalau itu adalah sahih dari Rasulullah SAW Maka harus kita terima dan harus kita ikuti Tidak boleh seseorang mencukupkan diri di dalam beragama Hanya dengan Quran saja Saya beragama Islam Tetapi hanya berbungkang dengan Quran Hadis saya tidak menerima Ini bertentangan dengan Al-Quran Dan bertentangan dengan Sunnah dan Allah s.w.t menetapkan dan apa yang diutus apa yang datang dari Rasulullah, ambillah. Dan apa yang boleh larang maka janganlah kalian tinggalkan. Dan Allah telah menetapkan dan kami juga menetapkan Rasul. Maka taatlah kalian ta kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Dan Allah telah menetapkan, "Barangsiapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia Allah." Barangsiapa yang mentaati Rasulullah berarti dia telah mentaati Allah azza wajalla. Orang yang mengatakan saya beragama hanya dengan Al-Quran saja, sunnah saya tidak mau, berarti dia telah menentang Al-Quran sendiri. Dia telah menentang Al-Quran sendiri karena Al-Quran menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Buat tabi'ohul an-nakum tahtadud mengikuti Rasulullah SAW. Misalnya kalian mendapatkan petunjuk Dan Nabi SAW mengatakan Ala inna mu tidu. Al Qur`ot itu Al Qur'an. Lwami Tlahumahah. Ketahuilah bahasanya. Aku diberikan Al Qur'an dan yang semisalnya itu diberikan Al Qur'an dan yang semisalnya itu diberikan hadis. Rasulullah SAW mendasar. Al Qur'an dan hadis keduanya adalah wahyu. Keduanya adalah wahyu Allah Maha Takar. Wamayyantil Ma'adin Hawa. Inhuwain la wahyu yuha. Tidaklah dia Itu Nabi Muhammad mengucapkan dari hawa nafsunya. Termasuk di antara hadis-hadis beliau Tidaklah e, itu Kecuali yang diwahyukan kepada beliau Tidaklah itu kecuali wahyu Yang diwahyukan kepada beliau Menunjukkan bahasanya Hadis juga wahyu dari Allah Azza wa Jal Sebagaimana Al-Quran juga Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga boleh mengatakan Bahasanya seluruh yang sahih dari Rasulullah SAW Maka harus kita terima Dan semua adalah hak Semuanya adalah semua adalah hak Dan juga tidak boleh kita Oh Datang dari Rasulullah SAW yang sahih, maka harus kita terima dan semua adalah hak dan tidak boleh kita membedakan antara hadis yang mutawatir dengan hadis yang ahad. Kemudian mengatakan kalau mutawatir diterima, kalau ahad maka tidak boleh diterima. Semua yang datang dari Rasulullah SAW kalau itu adalah sahih. Baik yang mutawatir maupun yang ahad Maka harus kita terima dan harus kita amalkan Baik yang mutawatir maupun yang ahad Jadi masuk dengan hadis yang mutawatir Adalah hadis yang diriwatkan oleh banyak sahabat Diriwatkan oleh banyak sahabat Kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in Para tabi'in, tabi'in Dan setiap generasi meriwatkan hadis ini secara Mutawatir, secara banyak Adapun hadis yang ahad maka yang kurang dari itu diwakilkan oleh satu orang atau dua orang atau tiga orang sahabat dalam dalanum dinamakan dengan hadis ahad dan hadis ahad sebagaimana hadis-hadis yang lain di dalamnya ada yang sahih, ada yang toip, ada yang hasan hadis yang ahad di dalamnya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang toip yang dhaib tidak kita amalkan ada pun yang sahih dari Rasulullah SAW atau dia mencapai derajat hasan maka itu adalah tetap dari Rasulullah SAW dan kalau itu benar dia sahih atau dia adalah hadis yang hasan maka harus kita benarkan baik di dalam masalah aqidah maupun di dalam masalah muamalah atau di dalam masalah ibadah kalau itu sahih dari Rasulullah SAW maka harus kita benarkan tidak boleh kita tolak hanya karena itu adalah hadis ahad. Jadi antara dalilnya dahulu Rasulullah SAW ketika mengirim utusan, mengirim dai-dai para juru dakwah ke beberapa daerah atau membawa disalah surat yang isinya adalah dakwah maka beliau memutuskan memutus satu atau dua orang. Kadang mengirim satu orang Untuk membahas surat dari Rasulullah SAW Atau mengutus satu orang Mendakwai sebuah daerah Dan mereka adalah satu orang Dan diterima kabarnya Mengajarkan Tentang akidah Mengajarkan Wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW Disampaikan kepada kaumnya Disampaikan kepada umat tersebut Dan mereka adalah satu orang dan Rasulullah SAW tidak mengatakan bahasanya kalau hadisnya cuma dari satu orang berarti dia tidak tidak sah. Ketika beliau memutus mereka dan mereka adalah satu orang satu orang menunjukkan bahasanya hadis yang ahad diterima baik di dalam masalah aqidah maupun di dalam masalah yang lain. Di dalam hadis Mu'ad ibnu Jabal dan Anu Nabi SAW memutus Mu'ad ibnu Jabal dan beliau adalah satu orang diutus ke mana diutus ke Yaman diutus ke Yaman untuk mendakwai orang-orang ahlul kitab karena memang di sana banyak orang-orang Nasrani boleh mengatakan kepada Muad ya Muad innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilai jihadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wahai Muad engkau akan mendatangi mendatangi sebuah kaum dari ahlul kitab Maka adalah yang pertama kali yang kau kepada mereka Adalah dua kalimat syahadat Ini yang beliau ajarkan pertama kali Dan beliau dakwakan pertama kali kepada mereka Yaitu Mengajak mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat Dan ini dalam masalah akhidat Dan mencukupkan diri dengan satu orang Menunjukkan bahasanya hadis ahad Diterima Tidak boleh kita mengingkari atau menolak hadis ahad di dalam masalah akidah ataupun di dalam masalah yang lain harus kita terima. Boleh dikatakan wa jami'u ma sahha 'an Rasulillah wal bayan huwa haqq. Seluruh yang sahih dari Rasulullah SAW berupa saniah dan juga penjelasan pada semuanya itu adalah adalah haqq. Jadi dalam sebuah hadis ketika Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab melihat hilal Karena manusia saat itu dan adalah sunnah Nabi saw sebelum Ramadhan itu pada tanggal 29 Sya'ban di sore hari maka kaum muslimin disunahkan untuk melihat hilal. Melihat hilal. Apabila mereka melihat hilal maka besoknya mereka berpuasa. Tapi kalau tidak melihat hilal maka mereka di di diperintahkan untuk menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Abdullah bin Umar menceritakan saat itu manusia keluar dan mereka berusaha untuk melihat hilal Dan beliau melihat hilal, yaitu Umar, Abdullah bin Umar melihat hilal Kemudian beliau mengabarkan kepada Rasulullah SAW Mengabarkan kepada Nabi SAW bahasanya beliau, yaitu Abdullah bin Umar melihat hilal Kemudian Rasulullah SAW menyuruh manusia untuk berpuasa di pagi harinya yang mengabarkan kepada Nabi SAW berapa orang? Satu orang. Itu Abdullah bin Umar. Ini adalah Ahad. Ini adalah satu. Dan Nabi SAW menerima kabarnya. Ini menunjukkan bahasanya seluruh hadis Nabi SAW. Baik yang tawathir membenciah Ahad semuanya diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.